Доброто вино. Осма недел на бесед от серията Сила и живот, том трети. Ти си задържал доброто вино до сега от Йоанна, втора глава, десети стих. Много от съвременните хора страдат от лошото влияние на виното върху организма им. Учени хора, Лекари са писали за вредното влияние на виното върху човек. обаче виното, за което се говори в Евангелието, е представено като символ на живота. Значи има два вида вино – ферментирало, което се взема като емблема на смърта и сладко, емблема на живота. Химиците знаят състава на сладкото вино и разбират, защо ферментира то. Гроздовата захар в сладкото вино от действието на спиртните ферменти се разлага на спирт и въглероден двокис. Последният излита, а спиртът остава в виното и му придава упоително свойство. Всички знаят, че спиртът, който се намира в виното, е отровен. Той е причина за вредното действие на виното върху човешкия организъм. В този смисъл, ферментирането не е нищо друго, освен процес на разлагане, при който се образуват отровни вещества. Както виното бива сладко и ферментирало, така имаме два вида живот – сладък в който захарта запазва свойствата си и остава неразложена, и ферментирал, в който захарта се разлага на спирт и въглероден двуокис. Христос беше поканен на сватба в Кана Галилейска, дето превърна водата в добро вино. Какво представлява сватбата? Отглеждане на гроздето. Невестата и младоженина са лозите, от които трябва да се роди гроздето. Те трябва да внесат в него нови сладки сокове. Всяко ново учение се явява в началото на нова епоха. Създаването на новото учение представлява пак сватба. Когато се жени някои, хората се радват. Но женисбата не подразбира само радост. Когато един се жени, друг умира. Когато един се радва, друг скърби. Ако един е сладък, друг е ферментирал. Христос казва, не турайте ново вино в стари мехове. Старите мехове съдържат кваса на старото вино от което новото вино започва да ферментира и меховите се пукат. Родителите искат синовете и дъщерите им да бъдат като тях. Желанието на родителите не е нищо друго, освен наливане на новото вино стари мехове. Какъв ще бъде резултатът? Новото вино ще ферментира и ще пукне старите мехове. Как познаваме, че някоя течност ферментира? По повърхността ѝ се явяват михурчета, които се дължат на отделянето на някакъв газ. Повърхността на течността първоначално е тиха, гладка, спокойна, а после започва да се гърчи. Този процес наричаме кипене, време или ферментиране. Кога се гърчи човек? Когато умира. Започне ли течността да се гърчи, да ферментира, от нея излизат нови вещества, които развалят коса й, т.е. вътрешната хармония. С превръщането на водата в вино Христос посочи на човека нов метод, чрез който виното запазва вкуса си и не ферментира. Наистина, ако приварите гроздовия сок, той става устойчив, придобива имунитет и не се подава на ферментиране. И да попаднат ферменти в него, той не се разлага. В този смисъл новото учение, учението на любовта, което донесе Христос, представлява Нов метод, чрез който човешкият живот се предпазва от ферментиране. Какъв е старият възглед на хората за живота? Те казват, че ферментирането е естествен процес в живота. Че човек трябва да се ражда и умира, да пада и става, да се бори, да коли животни, кокошки, агънца, прасенца. Те намират, че всичко това е в реда на нещата, че така е наредено от Бога. Всъщност на Бога и на ум не е дохождало да нарежда живота така, както философите го нареждат. Така и изявен, човешкият живот е дело на човешкия гений, на човека бог, а не на онзи бог, който първоначално е създал света. Както сладкото вино се превръща в ферментирало, под влиянието на особени ферменти, попаднали от въздуха, така и естественият човешки живот се е изопъчил и ферментирал под влияние на особени елементи, създадени от самия човек. Едно трябва да се знае. Който греши, който води лош живот и ферментира. Той не е с Бога. Този живот е човешки, а не божествен. Като превърна водата в вино, Христос показа на хората, че има метод, чрез който неустойчивото може да се превърне в устойчиво и да ни ферментира. Учените знаят, че причина за ферментацията на сладкото вино... Са особен род микроорганизми, наречени ферменти, които попадат от въздуха. Такива микроорганизми се съдържат и в новин живот, във всяка нова мисъл и ново чувство. Като проникне новото във вас, заедно с микроорганизмите, то предизвиква известна ферментация, която се изразява в вълнуване. Новото не трябва да предизвиква ферментация, но тя става по причина на неустойчивата материя, от която е направен човешкия организъм. Някъде ферментацията е на място. Например, хората предпочитат квасния хляб пред безквасния. Първият е по-добър за стомаха. По-лесно се смела. Евреите пък предпочитали безквасния хляб ни е бил даже забранен. Председателят на сватбата, на която Христос присъствал, казал на младоженеца. Всеки човек първо доброто вино слага, а после лошото. Ти си задържал доброто вино досега. Когато момък срещне на мома и я възлюби. Говори само хубави думи. Нарича я ангел, гълъб, божество и така нататък. Штом се оженят и двамата отварят старите мехове и наливат в тях новото вино. Те започват добре, свършват зле. Виното ферментира. Започва да действа върху тях. И те си разменят обидни и горчиви думи. На земята човек започва добре, свършва зле. В духовния свят започва зле, свършва добре, а в божествения свят започва добре и свършва добре. Ето защо от гледащето на по-високите светове. Първо се дава лошето вино, а после доброто. Дръщи в ума си правилото — който започва добре с вас, зле свършва, който започва зле, свършва добре. Не вярвайте на хора, които започват меко, любезно. Това не е за упрек, нито за обида, но знайте, че животът изпитва човека. И след като го прикара през различни изпитания, той сам ще познае какъв е, но и другите ще го познаят. Човек не е пратен на земята като червия, само да гложди листата, но да учи, да придобива знания и опитности. Според българския обичай, като умре някой, поливат гроба му с вино. И вода. Какво се крие в този обичай? С това искат да кажат на умрелия: Като дойдеш втори път на земята, трябва да бъдеш чист, да не грешиш. Ти си задържал доброто вино до сега. Сега и на вас казвам: Давайте от доброто от сладкото вино на децата си. Те са пили вече от старото вино, познават го и носят последствията му. От рано те заповядват на родителите си, на своите по-големи братя и сестри, какво трябва да правим, за да подобрим живота си. Като се жените, викайте на сватбата си Христос да внесе в живота ви такива елементи, които могат да го подобрят. Той ще ви научи да превръщате отрицателното в положително. Ако сте страхливи, да станете безстрашни. Ако сте лоши, да станете добри. Ако сте слаби, да станете силни. Как се познава силният човек? Ако може да се бори с бик. Сегашните хора не успяват в живота си, защото искат да бъдат богати, без да са били ромаси. Искат да бъдат добри, без да са били лоши. Невъзможно е човек да бъде богат, без да е губил, без да е минал през дълбоки и вътрешни процеси. Какво направи Христос на сватбата? той превърна водата в вино? Да превърнеш сладкото вино в ферментирало, това е възможно. Да превърнеш ферментиралото в сладко? И това е до някъде възможно. Обаче да превърнеш водата на вино, това за човека е невъзможно. Знаем, че невъзможното за човека е възможно за Бога. Ако турите в любовта някакъв отрицателен елемент, тя се превръща в омраза. Ако турите в омразата положителен елемент, тя се превръща в любов. Това е законът на превръщането, с който е работил Христос на времето си. И старите алхимици познавали този закон. И за това са търсили методи за превръщане на неблагородните метали в благородни. Мнозина си оплакват от неуспехи в живота си. Защо не успяват? Защото търсят лекия път. Ако са религиозни, търсят лек път за влизани в Царството Божие. Царството Божие е за добрите, за смелите хора а не за страхливите, нито за кръците и престъпниците. Царството Божие е за живите, а не за мъртвите. Какво ще стане с човека, ако вържете ръцете и краката му със здрави въжета? Той ще бъде като мъртъв, не ще може да се движи. Както въжетата свързват човека и не му позволяват да се движи, така лошите мисли и чувства свързват ума и сърцето и не му позволяват да мисли и да чувства. И те стягат краката и ръцете на човека, както въжетат. Ръцете и краката представляват добродетелите, принципите, които движат човешкия ум и човешкото сърце. Добрите мисли и чувства Потиква човека към добро, а лошите към зло. Ако се поддаде на лошите мисли и желания, човек намира затвора. Някой казва, че не може да прави добро, понеже няма средства. Както може да прави зло, да убира хората, така може да прави добро. Да бърка човек в чуждите киси, това значи, да бърка в умовете и в сърцата им. Щом си позволява да бърка, той трябва да внася нещо хубаво от себе си, а не да изнася. Като влезеш в едно общество, трябва да внасяш, а не да изнасяш. Христос се учи на сватба в Кана Галилейска и внесе нещо. Превърна водата в вино, т.е. Той превърна обикновение, горчив живот, добър, сладък. Водата, която Христос превърна в вино, беше символ, даден на младоженците, за да приложат новото учение в живота си. Водата е носителка на новия живот. Ще кажете, че е невъзможно да се превърне водата в вино. За невежия е невъзможно. За учения всичко е възможно. В невъзможните неща се крият елементи, с които работят само възвишените и напреднали същества. За тях смъртта съдържа елементите на възкресението. Кой човек може да възкръсне? който може да умре. Умирането не е нищо друго, освен потъване на човека дълбоко в земята, докато стигне писъчливи пластове, през които да се прецеди и пречисти. След това той излиза на друго място, като чист извор и започва да пее песента на новия живот. И младоженците трябва да минат през песъчливите пластове, да си пречистят и да излязат като два чисти кристални извора, да се разбират и да прилагат Христовото учение. Какво правят съвременните младоженци? Първата им работа е да ни редят кухнята си, да започнат да си готвят. Като живеят известно време така. Животът им се разваля. ти казват, какво стана с тези млади хора, че работите им не вървят добре? Те започнаха с онзи за живот, който ферментира. И тъй, както Христос превърна водата в добро, сладко вино, което ни ферментира, така и вие привърнете вашите лоши и изопачени мисли и чувства, добри, които не могат да ферментират. Приложете този закон не само към себе си, но и към своите деца. Видите ли, че мислите и чувствата на децата ви ферментират, турете ги в съд, да ги варите един-два часа на Божествения огън, т.е на огъня на любовта. Това можете да направите и с новородените деца. Преди да се се появили, торете ги на този огън, да врат един-два часа, да придобият имунитет, за да не се поддават на никакви ферменти, външни или вътрешни. Божията любов прави хората устойчиви. Който е минал през огъня на Божествената любов, той се отличава с морален устой. Сегашните хора нямат ясна представа за любовта. Тя е положителна сила, която върши чудеса. Тя прави преврат в човешкия характер. Лошият става добър, слабият силен, мързеливият... Прилежен. Ако жената може да подобри характера на мъжа си, тя има любов. Същото може да направи и мъжът жена си, ако има любов в себе си. Ако децата в дома стават по-добри, родителите им имат любов. Видите ли, че детето ви се вкисва, ще знаете, че нямате любов. Обърнете се тогава към Бога, към разумния свят. Признайте погрешката си, че детето ви се вкисва, защото и вие сте ферментирали, и помолете го да ви даде начин да подобрите живота си. Ще кажете, че това е покаяние. Какво е всъщност покаянието? Превръщане на горчивото в сладко. Ще кажете, че не може без зло, без лошавина, без горчевина. Не е така. Това не е вреда на нещата. Лошавината, горчивите елементи са резултат на нечистотиите, които ферментират. Всеки трябва да си има по една тайна стайчка, в която да влиза поне по един час на ден, за да се изчиства. Този час именно ще бъдете поканени на сватба. У някои народи, когато стават женитби, празнуват по един ден, у други народи празнуват по три дни. Ако днес употребявате по три дена за сватба, ще кажете, че сте изгубили времето си. Особено за англичаните три дена са много време. Те казват, че времето е пари. Значи, ако дават по три деня за всяка сватба, те ще изгубят много пари. Ако мерите времето са злато, нищо не губите. Особено, когато човек знае как да използва златото. За предпочитане е да бъде човек с добродетели, отколкото да има много злато, и да не може да го използва. Добродетелният човек разбира живота правилно и разумно го използва. За него зло не съществува. Зло съществува само за неразбрание, за невежие. Ако майката не позволява на детето си да прияжда, зло ли е това? Някой има 100 милиона лева, а друг по-малко. По-щастлив ли е първият от втория? Някой не е доволен от своята красота. Ако е красив, по-щастлив ли ще бъде? Ако красотата и билотата са свързани с доброто и благост, те са на мястото си. Обаче, ако те не правят човека добър и мек, за предпочитание той да бъде гроза. Като се говори за белота и за чернота, ние имаме предвид две положителни качества в живота. Черното може да бъде и добро, и зло, и обратно, и бялото може да бъде и добро, и зло. Белият предмет може да се бойди с черна боя и да мине за черен. А черният предмет може да се бойди с бяло и да мине за бял. Значи, не всякога черното е черно, и бялото бяло. Съвременните хора знаят това нещо и когато искат да покажат, че са бели, чисти, туреци си бяла мазилка отгоре. Такава билота лесно се изтърква. Всяка неестествена доброта е изложена на ферментиране. Човек трябва да изучава мислите и чувствата си, да знае, кои са устойчиви и кои не, и да превръща неустойчивите в устойчиви. Как става превръщането им? Чрез пречистване. Работа се иска от всички хора. Да работиш върху себе си, това значи да бъдеш свободен от отрицателните мисли и чувства, да не даваш око на тях, да не те засягат. Кой каквото иска да каже за тебе, да бъдеш свободен. Каже ли ти някой една обидна дума, не се обиждай, но разгледа я като химик, да видиш. Каква положителна сила крие тя в себе си? Външно може да е обидна, но вътрешно тя съдържа ценен елемент. Той трябва да се извади и разумно използва. Ако някой ти каже, че си несъвършен човек, ти се обиждаш. Какво означава думата несъвършен? Противоположна на нея е думата съвършен. Понеже човек на Земята минава през различни състояния, както и Луната, казваме, че и той като нея, на всеки 14 дни се пълни и празни. Щом се пълни, той е съвършен. Следователно, ако някой ти каже, че си несъвършен, ще направиш превод на тази дума и ще си кажеш. Понеже сега се изпразвам, несъвършен съм. След 14 дни ще започна да се пълня. Тогава ще бъда съвършен. Процесът на усъвършенстването си, човек започва с човешкото, а свършва с Божественото. Казват за някого, че е в пълнотата на живота. Това означава процес... Обратен на съвършенството. Тук човек започва с Божественото, а свършва с човешкото. Думата Съвършенство започва с буквата С, която означава процес на пълнене и празнене. Положението на тази буква представлява луната в процеса на й. Думата Пълнота Започва с буквата П, която означава плод, който зрее. Втората буква на същата дума е А. Тя означава бременност. Като изучавате думите и буквите, от които те са съставени, ще видите, че всяка дума съдържа в себе си известни закони. Това показва, че имената на хората, с които те се служат, имат дълбок смисъл и значение. Ти си задържал доброто вино досега. Когато Христос беше на сватбата в Кана Галилейска, майка му се обърна към него и рече ‒ вино нямат тези хора. Христос й отговори ‒ моят час не е дошъл още. И вие се запитвате, защо Христос не даде доброто вино още от отначало? С това той искаше да покаже, че хората не са готови още за новите идеи. И до днес още не са готови. Колко светли и възвишени идеи е изказал Христос, но едва ли една стотна от тях са приложени. Повечето хора мислят, че знаят много неща, но ако ги накарате да свършат някаква работа, виждаме, че или малко знаят, или нищо не знаят. Това не е за упрек, но аз изнасям истинското положение на нещата. За да придобие истинското, т.е. слънчевото учение, човек трябва да потърси онзи учител, който може да го научи да превръща лошото в добро и горчивото в сладко. В слънчевото учение се забелязват два процеса — разлагали на светлината и усилване на светлината. За да се създадат всички камъни, растения, животни и хора, светлината трябва да се разложи на съставните си елементи. От съчетанието на тези елементи зависи устойчивостта или неустойчивостта на телата. Неустойчивите тела ферментират, а устойчивите се запазват за вечни времена. Цветове с различна гъстота също така променят състоянията на телата, особено на живите. Например, ако към ясно зеления цвят прибавите тъмно червена боя, ще се получи смес, която ще измени състоянието ви. Ако покажете на бика дреха бойдисана с ярко червена боя, той се настройва лошо и започва да боде. И думите, с които човек се служи, имат цветове, които оказват известно влияние върху нервната система. Някои думи оказват лошо влияние върху човека. И той започва да ферментира. Като знаете това, не казвайте на човека, че е нетърпелив, нечист, неморален и така нататък. Ако видите, че е някой е нетърпелив, създайте му такива условия, които да превърнат нетърпението в търпение. Ако мъжът ви е нечист, дайте му възможност често да се капе. Да махне нечистотиите от себе си, да се облекче състоянието му. Ако мъжът или жената е нечиста, трябва да си помагат взаимно да се чистят. Изобщо не си служете с думи, които съдържат отрицателната частица «не». Видите ли отрицателна проява някъде, притичайте се на помощ. Ако се служите с отрицателни думи, за да изразите недостатъка на човека, вие сами се свързвате с неговия недостатък. Председателят на сватбата, запита младоженецът, Ти си задържал доброто вино до сега? Да оставяме добрите неща последни. Това е естественият път в живота. Според мен не е най-важният въпрос. Защо доброто вино е останало за най-после? По-важен въпрос има от този, а именно – как може водата да се превърне в вино? Сам по себе си човешкият живот е доста сложен. Ето защо първата задача на човека е да превърне горчивите чувства в сладки, изопачените мисли, светли и прави. Това не е нищо друго, освен изкуството, което Христос притежавал, да превръща водата в вино. Следвайте Христа. Прилагайте учението му, за да се домовните и вието до това изкуство. Това значи да превърне човек живота си в песен и музика, в радост и веселие. Днес всички искат да знаят какво ще стане с тях. Какъв ще бъде краят на живота им? Аз ще стана пророк и ще отговоря на въпроса, който ви интересува. Ако продължавате да вървите по пътя, по който сте тръгнали, след 100 години най- много, от вас ще останат само кости. Мислите и желанията ви ще се пръснат в пространството. Като влезете в астралния свят, ще се намерите в положението на блудния син. Ще ходите укъсани и боси, гладни и жадни, и ще търсите път, да се върнете отново на земята. Не е добро положението на грешника на земята, но още по-лошо е в астралния свят. Докато е бил на земята, той се е хапвал повечко, но в астралния свят е осъден на вечен глад. Пред него стоят трапези с богати ястия. Щом се приближи до тях, те веднага се вдигат от местата си. Той ги гони, тича след тях, но не може да ги достигне. Гладът му се усилва, но не може да го задоволи. Ако някой е обичал да се облича хубаво, като учида в астралния свят, ще гледа богати витрини с разкошни дрехи. Но нито една от тях не ще може да обличе. Обаче друго е положението на праведния. Когато пожелае да си хапне, трапезите сами ще се спират пред него. Каквато дреха пожелае да обличе, такава ще му се даде. Той ще се разхожда свободно из райската градина, ще слуша пеянието на райските птички. Ако иска да отиде на концерт... Ще го заведат да слуша видни музиканти. От време на време ще посещава лекциите на знаменити професори. Когато говорим за възможностите и условията, които съществуват в астралния свят, ние имаме предвид човешките желания. За такъв свят мечтаят хората. Когато Христос направи чудото в Кана Галилейска. Той искаше да покаже, какви възможности съществуват в астралния свят. Той искаше да покаже на хората, с какви сили борави разумния свят. За да се приложи астралния свят на земята, трябва да поканят Христа, учениците му и неговата майка на сватба. Христос представлява разумния принцип който превръща злото в добро. Учениците му представляват хората, а Майката Христова – съединителната връзка между духовния и физическия свят. Разумният принцип може да измени света не външно, а вътрешно. Всичко ще се остане, както е, но причистено. Майки и бащи пак ще има. Но ще изпълняват предназначението си съзнателно и с любов. Всички сегашни професии и занятия пак ще съществуват, но ще се изпълняват добросъвестно и с любов. Учители, свещеници, проповедници, общественици, министри, търговци ще работят в чистота, без измама и лъжа. Ако платът, който търговецът продава е смес от вълна и помок, той ще го продава за такъв, а няма да го продава за чист вълнен. Всяка отрицателна мисъл и всяко отрицателно чувство, с които хората се служат на земята, вземат реален образ в астралния свят. Затова си казва, че човек не може да се освободи от делата си нито на този. Нито на онзи свят. Следователно, като мине лоша мисъл през ума ви, отправете към нея мъдростта. Като мине лошо чувство, например, омраза, сърцето ви, отправете към него любовта. И най-после, като се натъкнете на лъжата, отправете към нея истината. Отправяйте към отрицателното нещо положително, с което да му въздействате. Ако ви сполети някакво нещастие, мислете за щастието. Ако ви посети някаква болест, мислете за здравето. Какво правя аз с болестта? Като ми посети някоя болест, не я пъдя, но я поканвам да си поговорим малко. Питамя къде очива. Тя ми казва, че е тръгнала за някъде, но се е отбила при мене. Тогава аз си давам да си хапне и като ме напусне, тя е смягчила вече малко характера си. Така постъпвам и със злото. Ако се отнасяте добре с болестите, с злините и нещастията, характерът им ще се смягчи и те постепенно ще ослабват докато един ден изгубят силата си. Те ще минават и заминават покрай хората, без да ги измъчват. И тъй, ако искате да се справите лесно с мъчнотиите си, прилагайте новото слънчево учение, т.е. учението на Христа. Често се пеят песни за Христа. Наричат го Слънце на живота. Но като дойдат страданията, всички започват да пъшкат, да викат «Ох, ах» — охкането означава, че колелото на живота ви е лишено от ос. Кажете си, моето колело трябва да има ос и да се върти. Ахкането пък означава, че мисълта ви не е чиста. Кажете си, моята мисъл... Трябва да бъде чиста и свята. Ще кажете, че това са прости работи. В тези неща именно се заключава философията на живота. Никога не казвайте НЕ МОГА. Този глагол има три нисходящи и три възходящи степени. НЕ МОГА аз, НЕ МОЖЕШ ТИ, НЕ МОЖЕ ТОЙ, нисходящи. Мога аз, можеш ти, Господи, който си над мене, може той, Великия дух, възходящи степени. Както с помощта на скрипците можете да спускате тежки предмети надолу, така също можете с тях и да вдигате нагоре тежки предмети. Често мъжът спуска жена си долу и казва. Нали си добра, качвай се нагоре. И жената прави същото с мъжа си. Обаче те трябва да постъпват точно обратното и двамата да се съдействат за своето изкачване. Жената се страхува да тури мъжа си горе, да не би да не се върне. Колкото е възможно да не се върне отгоре, толкова е възможно и като го пусне долу да не се върне. Няма защо мъжете да се страхуват, да не изгубят жените си. Също и жените не трябва да се страхуват за мъжете си. Човек е мъж и жена едновременно. Щом има ум и сърце, той носи в себе си и мъжа, и жената. Стремете се към методите на новото учение, за да решите правилно задачите на живота си. Не мислете че можете да постъпвате, както искате, без да носите последствията на вашите постъпки. Ако си огорчен, не търси виновника за огорчението, но си кажи, заради Господа мога да привърна горчевината си в сладост. Заради Господа жената може да възпита и мъжа, и децата си. Същото може да направи и мъжа жена която очаква на мъжа се да я храни и поддържа не може да го възпита майка която отглежда децата си с мисълта те да я гледат на старини нищо добро не може да внесе в тях такива синове и дъщери ще вървят по стария път те ще бъркат в чубовите на родителите си без да мислят за тях Понеже родителите са тясно свързани с децата си, първи те могат да им дадат пример от новия живот. Първо те трябва да ги запознаят с великите принципи на живота. Ако между мъжа и жената в един дом има несъгласие, децата им непременно ще боледуват. Децата са здрави и добре възпитани, когато майката и бащата живеят в хармония. И в съгласие помежду си. Няма ли хармония и съгласие между тях, никакъв лекар, никакъв педагог не може да помогне на децата им. Прилагайте христовите принципи в личния, семейния и обществения живот. Не за свои лични материални нужди, но за подобрение на вашия живот, както и за подобрение живота на вашите ближни. Ако някой дойде при мене да ме пита, как да оправи личните си сметки и задължения, аз няма да му дам никакъв съвет. Моите съвети са за хора, които искат да напредват умствено и духовно, да повдигат душата си. Ти си задържал доброто вино сега. Правете и вие добро ново вино. Понеже е необходимо за сегашния живот. Само доброто вино може да освободи човек от смъртта. Какво представлява смъртта? Робство. Значи смъртта, грехът, страданието заробват човек. Велико изкуство е да привърнеш греха в правда, страданието в радост, а смъртта... В живот, който не е придобил това изкуство, той счита, че хората са лоши. Мъжът казва, че жена му е лоша, иска да се освободи от нея. Жената казва, че мъжът е лош и тя иска да се освободи от него. Мъжът мисли, че ще се освободи от жена си, като е напусне. И жената мисли по същия начин. Мъжът се освобождава от жена си само, като не мисли за друга жена. Тогава той работи съзнателно върху себе си и си повдига. Мисли ли за друга жена, той нищо не предобива. Така също той трябва да излезе и вън от себе си, от своята личност, и да мисли за възвишеното. Само така той ще разбере, че нито мъжът е роб на жената. Нито жената на мъжа. И ще изпълни своето предназначение. Не само човек е свободен, но и животното. Лошите отношения на хората към животните са причина за много болести. Бъдете внимателни и добри към животните. Напълнете съдовите си с чиста вода. Извикайте Христа учениците му и неговата майка да присъстват на сватбата ви. Когато председателят на сватбата, т.е. вашия ум, пие от доброто вино, тогава ще разберете смисъла на новото учение, което Христос проповядва от 2000 години насам. Като пиете от доброто вино, ще станете радостни, весели и силни. Само силният може да победи и да се справи с мъчнотиите си. Само търпеливият ще издържи до край. Казано е в писанието, блажени нищите духом. По думата нищ не се разбира слаб човек. Нищият е силен за доброто, за великото в света, но не и за злото и ниското. Пожелавам ви от днес да прилагате изкуството на Христа, да превръщате водата в вино, да възприемете новото учение, а с него заедно и новия живот. Не се обесърчавайте от земния живот, защото чрез него придобивате опитности. От хиляди години на сам човек слиза на земята да събира знания и опитности. Един ден. Когато свърши земното училище, Бог ще каже: Време е вече, мой син, да напусне земята и да се върне при мене. Старият казва, че не може да учи. Няма стари хора на земята. Две категории хора познаваме. Стари, мъдри хора, които прилагат доброто, и стари, които се служат със злото. Когато се погледнете в огледалото и кажете, че сте стар, причината за това се крие в лошите мисли и чувства, които ви занимават. Добрите, възвишени мисли и чувства правят човека млад. Лошите мисли и чувства го втвърдяват и състаряват. Такъв човек е осъден на смърт. Видите ли, че някой клон на дървото се е втвърдил? Той изсъхва. Докато клоните са гъвкави, еластични, казваме, че има живот в тях. Когато евреите огробяха, те станаха жестоки и корали. Христос умря, но след три дни възкръсна. Следователно, ако родителите искат децата им да живеят по-дълго време на земята, между тях трябва да цари хармония и съгласие. Ако искате близките ви да живеят по-дълго време на земята, отношенията ви с тях трябва да бъдат хармонични. Висшето, т.е. Божественото човека, това е Христос, когато всеки момент разпъваме. Докато Христос е у вас, превръщайте черното в бяло. Злото добро, загубата в печалба. Ако днес имате загуба, не се обесърчавайте, но кажете — Добър е Бог, утре ще ми даде някаква печалба. Когато умре някой от домашните ви, не скърбете, защото той пак ще дойде на земята. Човек умира, за да цъфне отново. Пресажда се, за да се облагороди. Във всичко, което става с вас и около вас, виждайте великата и мощна Божия десница. Тя работи навсякъде. Ти си задържал доброто вино до сега. Ако вашето вино ферментира, ще знаете, че е от земята. Доброто вино, което не ферментира е от небето. Какво трябва да се направи с ферментиралото вино? Да се превари. Така трябва да се проповядва на сегашните хора. Да знаят, че има вино, което никога не ферментира. Вижте какъв е днешния ден. Исток е чист, няма нито едно облаче на небето. Това показва, че всичко, което ви говоря, може да се реализира. Слънцето казва, отворете прозорците на вашия ум и на вашето сърце и животът ви ще се преобрази. Днес на фронта умират хиляди хора, за да се родят отново. Новото учение приготвя нови условия за идването на добри, умни и благи хора. Прочетете 20 и 21 глава от Откровението, за да видите какво Господ готви за човечеството. Сега аз проповядвам на българите, защото Бог е решил да ви благослови. Всички ще се подобрят, ще станат добри хора. Всички свещеници, проповедници, Учители, майки и бащи ще проявят доброто в себе си и ще говорят на един език. Господ казва, България ще бъде благословена. Времето ще покаже, истина ли говори или не. Всички ще бъдете носители на новото учение по света. Така е решил Бог. А каквото той решава... Не се разваля. Не се обесърчавайте и бъдете благодарни за това, което Бог ви е дал. Всяка година той ще ви дава все повече и повече. Той ще ви дава отновото вино, от което няма да се опивате. Какво ще стане с България? За България иде голямо добро, което всички трябва да приемат доброволно. Ако не го приемат доброволно, насила ще го приемат, но Бог няма да отмине решението си. Какво правят майките със своенравните си деца? За да приемат благото, доброто, което им дават, те ги набиват. Идете сега по домовете си и носете новото учение навсякъде. Когато не сте доволни от себе си, не казвайте, че лоши, но кажете, изпразних сърцето си, за да стана по-добър, изпразний главата си, за да внеса в нея новото и да поумнея. Така трябва да постъпва всеки, който отива на сватба. Той ще бъде облечен с нови и чисти дрехи. Каже ли някой, че е стар? Той е на път за подмладяване. Каже ни, някой, че е млад? Той е на път за възмъжаване. Бог е решил старите да подмлади, а младите да направи умни и добри. И тъй, пита ли ви някой, в какво се заключава новото учение? Ще отговорите. Новото учение... Има за цел да привръща водата в добро вино, което никога не ферментира. Какво означава думата вино? Буквата В означава съединяване на човешката душа с Бога. Буквата И означава слизане на човека към страдащите, за да им помогне и после пак. Да възлезе към Бога. Буквата на означава примиряване с противоречията в живота. Буквата о означава използване на божествените условия, които са вложени в човека. Беседата изнесена на 4 август 1918 г. София.